Arthurs död Riket blomstrade under Arthurs styre Han slog tillbaka saxarna Och ärövrade stora landområden Drottning Guinevere Och Arthurs tappraste riddare Sir Lancelot Älskade emellertid varandra i hemlighet Och Arthur upptäckte till sist deras kärlek och befallde att hans vän skulle fängslas Och hans gemål skulle ställas inför rätta för äktenskapsbrott Så Lancelot lyckades fly Men Guinevere blev dömd att brännas på bål När dagen var inne band hon vid pålen Men innan bålet tändes Lyckades så Lancelot i spetsen för en skara riddare befria henne Vid den strid som då uppstod Dödades många ädla riddare, men det älskande kunde fly till Lancelots borg i Frankrike. Arthur följde efter till Frankrike för att försöka vinna tillbaka sin drottning, och lämnade riket i sonen Mordreds händer. I nästan ett helt år belägrade Arthur så Lancelots borg, men Lancelot älskade ännu sin kung och undvek strid. En dag nåddes kungen av nyheter från England Vilka tvingade honom att återvända hem Under hans frånvaro hade Mordred Med hjälp av förfalskade brev gjort gällande Att Arthur hade stupat Därpå sammankallat ett parlament Och låtit kröna sig till kung Arthur återvände genast för att återkräva kronan och en serie bittra strider utkämpades mellan far och son Slutligen stod de båda herrarna mot varandra Inför vad som alla visste skulle bli den sista striden Natten föreslaget visade sig en vålnad för Arthur Och sa att om Arthur gick i kamp mot sin egen son Skulle han själv dö För att förhindra att spådomen gick i uppfyllelse Ingicks vapenstillestånd Och som tecken på att fredsvillkoren godtogs av båda sidor Skulle kung Arthur och Mordred mötas på slagfältet Mellan de båda herrarna Var och en skulle åtföljas av fjorton riddare Arthur steg upp i saden Vände sig mot manskapet och sa Så fort ni ser ett draget svärd Gå då till angrepp och döda förrädaren Mordred Sida 97 Jag litar inte på honom Samtidigt sa Mordred till sina män Om ni ser ett draget svärd Kom då genast till min undsättning Och döda vem ni än har framför er Jag litar inte på min fars vapenvila Jag vet att han traktar efter hämnd de båda härförarna möttes med sina följeslagare ute på slagfältet, mitt emellan härarna. Vin bars fram och man drack tillsammans. Då kröp en huggorm fram ur en buske och högg en av riddarna i foten. Utan att tänka sig för drog han sitt svärd för att döda ormen och svärdsbladet blänkte till i solen. Genast upphävdes vredgade vrål från båda sidor Och herrarna gick till anfall Hela dagen rasade striden Och på kvällen låg hundratusen män döda ute på slagfältet Endast kung Arthur Och några av hans närmaste män var fortfarande vid liv I skymningsljuset såg de Mordred stå lutad mot sitt svärd Med högar av döda omkring sig Skona honom, bad riddarna. Minns vad vålnaden sa. Om du låter honom löpa, är denna ödesdigra skammens dag till ända. Men Arthur rusade fram mot Mordred och skrek. Förrädare, din dödsstund är kommen. När Mordred hörde faderns rop, drog han sitt svärd och sprang honom till mötes. Arthur stötte sitt spjut djupt i sonens kropp Och Mordred som kände att han hade fått sitt banesår Kastade sig fram mot kungen Med sina sista krafter gav han kungen ett djupt hugg i huvudet Och föll sedan ner död Arthurs sista överlevande riddare Bar honom med tungt hjärta hem från slagfältet med knappt hörbar röst befallde Arthur riddaren att ta svärdet Excalibur och kasta det i sjön som låg i närheten så att det skulle återbördas till sin ägarinna i den andra världen. Riddaren gick för att utföra uppdraget men när han höll det förträffliga svärdet i sin hand och såg på dess vackra ornamentering greps han av ett häftigt begär att ägade. Och gömde det bland säven som växte vid sjön När han kom tillbaka ville Arthur veta vad som hade hänt när han kastat i det Ingenting, svarade riddaren Jag såg bara vågorna klucka Då förstod Arthur att riddaren ljög Och befallde honom vredgat att utföra hans order så som han sagt Återigen sa riddaren att han hade gjort som Arthur hade bett honom Och återigen förstod Arthur att han ljög Och förebrodde honom med hånfulla ord Fylld av samvetskval gick riddaren för tredje gången till sjön Och den här gången strängde han svärdet långt ut i sjön Då sträcktes en hand upp och tog svärdet Excalibur Svängde det tre gånger i luften innan den försvann i vågorna. Sjöns fru hade återkrävt sin gåva. Sedan bar riddaren kungen försiktigt till stranden. Där låg en slup och väntade med tre drottningar och deras tärnor. Och alla grät när de såg kungens sår. Riddaren lyfte Arthur ombord. Och lade hans huvud i knät på en av tärnorna Slupen styrde sakta ut Och kvar på stranden stod riddaren ensam och bedrövad Min konung, vad ska det nu bli av mig När du lämnar mig ensam kvar bland mina fiender? Grät han Trösta dig Ropade kungen och klara dig bäst du kan För jag kan inte längre hjälpa dig Jag måste fara till Avalon Och få mina svåra sår helade Och om du aldrig mer hör av mig Be då för min själ Så försvann båten i dimman Somliga säger att Arthur fortfarande ligger försänkt i sömn Medan hans sår helas Och väntar på att bli kallad tillbaka till den övre världen som dess kung Kanske ligger han i Italien Djupt under vulkanen Etna Kanske på berget Snowden i Wales Vaktad av två vackra vilda örnar Kanske på Glastonbury den höga kullen som höjer sig som en ö av glas, skimrande i silverdiset på Somersets flacka slättland. Var han än må vara, sägs att när faran är som störst för landet, kommer kung Arthur tillbaka.